tabu cha kwento ya pili mlango wa 11 uh, leo ni sehemu ya kwanza kichwa cha somo la, la leo sehemu ya kwanza ya maandiko ya uh, kitabu cha kwento ya pili mlango wa 11 kichwa cha somo kinasema injili ya kweli haina mambo mengi injili ya kweli haina mambo mengi unaweza kusema injili ya kweli haina gharama injili ya kweli sio mzigo unaweza kusema maneno kama hayo Eh ni, ni, ni, ni imani na matendo yanayotokana na ile imani. Eh lakini eh, labda watu huenda tofauti na baba Mungu anapenda katika neno hili. Eh, hii ni sehemu ya kwanza somewa mi, mistari tumesomewa iko 10 ah uh, tumesomewa sehemu ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano Paka mstari wa 15. tano uh, kwa neema ya Mungu kama tutaweza kumaliza mstari 15 leo wiki ya pili tutasoma kuanzia mstari wa 16 mpaka mstari wa mwisho wa mlango ambao ni mlango mrefu mstari wa 33 ambao napo tutaona somo linalosema sifa za mtumishi wa Kristo sifa za mtumishi wa Kristo e, mtumishi wa Kristo ana sifa zipi um, tutalinganisha na hao wanaojiita watumishi e, wa Kristo katika wakati tunaoishi Leo leo tutaona hiyo hali jinsi ya injili ya Kristo isivyo kuwa na mambo mengi na vitu vingi na mipango mingi. Eh ya Kristo kisha na vitu vingi, e, vile vitu ndio vitaonekana injili tafifia. Kwa mfano, kama tuanze kama utangulizi tu. Leo hii ukienda katika ukiangalia mifumo ya, ya, ya imani na, na na dini za wanadamu. Unakuta kule nguvu nyingi ziko katika uwekezaji biacha inareta sasa na ndani ya makanisa shughuli ndiyo inayona kwa mambo ya pesa mm -hmm. e? na um, unakuta program za mashure australia wengine wanaweza kaweka mpaka mahoteli hoteli eh okay haina ubaya moja kwa moja kuwa na hivyo vitu isiye kaeleka tofauti lakini Kicho kwanza kabisa ni mambo yanayogusa roho ya manadamu moja kwa moja. Moja kwa moja. Eh. Watu wao kwamba injili ya kweli haina mambo mengine na hii naturejesha hata katika mfano wa Kristo alipotembelea wale maombo wawili wa Lazaro, Martha na Maria. Sijiku kubwa alikuwa yupi akinafikiri Martha alikuwa mkubwa. Eh, halipo tembelea Martha kama mtu mkubwa kidogo akaona achukue wajibu wa kupokea wageni, kumpokea mgeni wake Kristo ampikie, anatoka Yashua labdana, hangaika, mambo mengi mengi mengi mengi. Alafu yule mdogo akakaa tu palani kio so, sana, anamsikiza Yesu anavyoongea. Nisika udiumbe. Mm -hmm. Anafafanua maana ya wokovu, anafanya nini? Ni vitu vya msingi. Baada Yesu akaona hawakijawajulishe jinsi walivyoelenda, ni nani yuko sahihi. Akasema, na ni baada ya Martha kwa kufanya nini? Amealamika anasema sasa huyu Hana yani hana msaada hafai kichochote yuko tu amekaa na labda anajibu na kuuliza mimi niko huko na hangaika natoka jasho yamkini usiku dalala mgongo unauma <laughs> yeyezaakasema so umehangaika bure mama kitu kikubwa ambacho kufanya ni kutulia na kusikia ujumbe wa injili bila mambo yote hayo yangefuata baadaye au yasingekuwepo kabisa ndiyo sababu huduma yetu hapa haina mambo mengi amen eh, tukiweza kuyaweka na kama hayataingia hata ingilia injili hatuna shida lakini kama hakuna uwezekano wa kuyafanya bila kuingilia njiri basi tutayaweka pembeni hmm. Njiri ya Kristo haina mambo mengi eh leo tutaona yumeshari 15 ya kwanza eh uh, na itakuwa pia tutaigawa katika pembeje viwili kwa neema Mungu lazima tuweze kufundisha hivo pembeje viwili mstari wa kwanza mpaka wa sita Tutaona hatari ya kurubuniwa eh na manabii manabii wanaojiita manabii leo hii tuna watu wanaojiita manabii yaani hata majina yote yameondoka yamebaki nabii na nani amtumwe ipole nasema mimi ndo nilikuwa mtume wa mwisho kitabu cha kunta kwa kwaza tano. lakini leo hii man, ma, mitume wengine paka nadhani wanaanza kutungwa mimba wanaitwa mitume wanajipa wenyewe wanapewa watoto to wao eh hey, hatari ya kurubuni wanao watu wanaokuja na mbinu mbinu na nini wamembeba Kristo lakini sio Kristo wa, wa Biblia ni Kristo kwa jina lakini matendo na injili mbili ni njiri ya hatari alafu hiyo mstari kwanza mpaka wa sita. kwenye kipengele kitalo ile mstari 15 wenyewe tunaongelea katika kipengele hivi moja mpaka sita, ndio hatari ya kurubuniwa kubolewa ni kudanganywa ni kula, kulagaiwa eh injili eh, kipengele cha pili ambacho kwa neema pia tunaweza kiubiri leo na mimi nitakihubiri eh kuanzia mstari wa 7 mpaka sita injili ya kweli haina gharama naona oh, na no, no, kwamba yote kuunganisha vipengele viwili vinaleta ujumbe unaosema kwamba hakuna mambo mengi katika injili katika utumishi eh kwa nini kwa sababu hawa manabii na mitume wanakuja na mambo mengi sana. Wata kuja na mji Ana vitu vingi, iamini. Siku nyingine kwanza naweza akawachanganya kwa mavazi yake. Eh, siku nyingine anaanza kajaamevaa kinyeri. Alafu anatembea hivi. Sina ni kama Paul angeweza kuja au Kristo angekujaamevaa. Kwanza alikuwa amejivalia vazi lake, moja tangia na mpaka mpaka anakuwa anavaa vazi hili. Moja kuambia kwamba hatuko hapa kwa lengo la kuvaa. Kuvaa ni mato ni nyongeza Wewe mimi vizuri na Kristo anaweza akatu atatushibisha anasema, sema hatutakopesha hatu, hatutakopa atafanya nini lakini ni matokeo ya kukana Kristo Na niko pamoja na neno hili Wewe kwa ni utangulizi wa jinsi tutakavyojifunza huu mlango wa kuna mlango maarufu sana kwa wasoma Biblia eh kwa hiyo tutaende na kipengele cha kwanza kionisoma hatari ya kurubuniwa na manabii mstari kwanza paka wa sita Eh. Kwanza mstari wa 4 na 5. Laiki mungu nami katika upumbavu wangu kidogo. O mstari wa moja tutaona mwanzo mpaka mwisho yote mstari lote 33 uandishi wa Paulo uandishi wa Roho mtakatifu akimtumia Paulo. Eh umeya na na kama lugha ya kukebehi fulani ni kama uje labda unakuta una mtoto wako anakuja labda amejifunza ame kuji ku, labda ku, ku kuji pamba au kujilemba. Akaja badala ya kuweka kulemba nyusi hapa akalemba hapa juu au hapa akalemba hapa chini. Badala ya kulemba hapa, si ndiyo? Maneno katika kukosea. Unaweza kambia, "Ah, si umepembeza kweli." Kumbe wala sio kwamba kapembeza, ni kama unamkebei fulani ili kusudi akishajigundua aende akabadilisha. Baba pa, Paulo pa, anaongea kwa lugha kama ya kebea ambao sio matusi wala sio nini ni lugha tu ya kwa ya, ya ujumbe eh. kinyume nyume lakini unafika vizuri. Waya anaanza anawaambia anasema msali wa kwanza light mngalichukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo. Naam chukulianeni nami. Eh. ujumbe pia tunao humu Luga Paulana na nani anani kwa Paulana ajua yeye ni mpumbavu. Kwa Kanasema naomba mchukulia, yani naomba mnivumilie katika upumbavu wangu. Yani ndio wafundishwe yote tuvumiliane, yani, tuelewane. Alichokuwa anataka kuwambia mpaka katumia sema katika upumbavu wangu. Mimi ye mwenyewe anamaanisha kwamba wao ndio walichokuwa wanamuona kuwa walikuwa wanamuona yeye mpumbavu. Kwanza anasema jamani mimi simnaniona mpumbavu basi ni upumbavu wangu kidogo. Eh mnichukulie hivyo hivyo lakini msiiache kunisikiliza. Eh basi eh kwa hiyo ujumbe wa kwanza nao pata moja kwa mia kwenye msali ni kwamba mtu anapobeba ujumbe wa kweli wa sehemu kubwa ya wanadamu hata wakristo, wanaweza wakamuona ni aina fulani ya mpumbavu. Eh Lakina haki pale anafika pale anaanza kuchezea anaomba na kangoma wote mnamjoi bwana. Hakuna anaenza kupita mpumbavu. <tipos> eh watu wada yule jamaa siko vizuri bwana hata mziki hana shida. Siko vizuri bwana. Si Asha katika ngoma yule. Na kumwona huyo mpuzi mmoja wa hapo mwengi hapo. Anafikia pale. Wanaume na madevu yamaisha kuwa meupe kabisa na uzee wote. Uko mbele unakata mwili na madudu gani? Lakini hapa hawezi kamaona baba. Eh, Hebu nenda kawafungulie injili wa kwanza 11. kuna mtu hapa naona usigizo umemwahi mapema kabisa. Ne. Eh. Nani mbeki Nani kusinzia katika ya maneno? <laughs> Kwa hiyo Paulo sio mpumbavu kwa kinyama yame nyame kwa vile umeama kuniona mimi ni mpumbavu wewe ume ujumbe tu unapata kwamba ukibeba ujumbe wa Kristo kuna watu kudhania kwamba wewe ni mpumbavu U ukiwa unaenda katika kanisa lenye kuhubiri kweli kuna watu watakuzungua yale yule mpumbavu una unae, sasa unaendaaje kwenye kanisa kile kidogo ah, vile yame nae si yamata kwanoga yule Eh hey, Paulo nani na anashangaa sema hivi ninyi wa Galatia ndani kawaloga na wengine uh, kama mmeroda wa Galatia. Hey. Lakini ukisema manabii wao vibaya itaonekana ni mtu mbaya. Lakini twende mbele kidogo. Okay. Hey. Na huu mstari huu wa kwanza kabisa Bado huko ndani ya ule ujumbe tunaoona kwamba injiri ya Kristo Ingili ya kweli haina mambo mengi, haina nishasema mfano wake lakini kuna mengine vinakutabadi. Kuna maprogram makubwa makubwa. Kuna siji, leo zinaimba zina ina unazokukuta ukaenda kwenye kanisa na ukuta zinaimba kwaya tatu. Hawatu. Mimbili mmoja dakika 22 au mbili Lakini kwaya zinaimba tatu. Hawatu. Meni. Na ukiangalia neni nikaangalia walivova wanahubiri wanaihi wana, wana, wana. eh hata kama wangekuwa naimba biblia biblia haiimbwi inaimbwa ndio lakini kazi kubwa ya biblia inahubiliwa amen amen eh kwa hiyo mambo mengi mipango mengi uwekezaji mwingi wimbaji wengi si jumalwa mengi maujeshi mengi maneno mengi hapana hizo vitu vyote vikisha zidi vitalelea injili vitalelea ujumbe wa kiroho Vinaweza vikaja baada ya nguvu ya kiroho kuwa ipo na haitikisiki iko thabiti na inakuwa inaongezeka eh, mstari mapema nasema maana nawaonea wivu wivu wa Mungu kwa kuwa na aliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikra safi sema makusudi yani hivi yote ninawafanya naambia paula anaongea na wako ndio anaongea na mimi na wewe anaongea na dunia nzima na mungu ni Asema, nilicho kifaja, njiri, Cristo, Cristo na regula, kini, kwa wote anasema nilichokifanya nilipowapa ile injili nilipowaleeta katika ukristo kumjua kristo na kumwamini haba lengo lake ni kuwapa uzima wa milele nilifanya kama vile nilikuja kuposa eh kwa ajili ya kristo Eh kwa hiyo lazima nijisikie wivu kwa sababu kwenye posa hivi mtu unaposa bure sunali kuna malipo unafanya wakati unaposa mm Haya -hmm. umeshapata mke unalipa na mahali mm -hmm. Alafu kaona sasa yule mke manabii wamekuja watu wengine washa wa, unaona tu wako naye na nini ukija manabii wambea hayupo wameenda kwa ay, eh baada unasema lazima niwaonee wivu Na kwa sababu hao manabii baada ataongelea manabii watu wanaokuja wanu wanaokuja na Kristo mwingine Abondo howa nabii wa leo. Hawakuaikufa. Banaongezeka kile itopo leo. Lazima sasa inalifanya nijisikie wivu. Mimi ndiye niliyokuja niko hapa habari za Kristo. Na sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya kuwaposa kwa, eh, kwa ajili ya Kristo. Na hii haina tofauti. Biblia inasema kwenye kitabu cha Efeso wa tano usifungue 5:24 usifunge 5:24 nasema eh uhusiano wa Kristo na kanisa kanisa la lito kanisa hili kanisa yote ya Kristo ushindao wao ni kama mme na mke. Eh, anasema kama kichwa kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa vivyo hivyo na mme kichwa cha mke wake. Kwa hiyo kanisa liliposwa kwa ajili ya Kristo mke ameposwa kwa ajili ya mme wake na hapo katikati Wakionekana huyu ameenda kwa kwa wengine kwa wengine hata kama ni mme kwenda kwa wengine lazima kutokee wivu. wivu ni wivu wa wa sio wivu mbaya mm -hmm. eh e. na hata ukisoma katika Mateo 22:1 ana analinganisha eh alipofanya eh mtu alifanya karamu sherehe ya harusi kwa ajili ya mwanaye akaalika watu na hata ukisoma kwenye Ufunuo 21:19 kutakuwa na harusi ya mwana na kadisa lake na Biblia inasema nikiwake hata kama pambwa kama bibi harusi wewe mm -hmm. waambie sisi maisha yetu mkristo mimi na wewe tu ni bwana ni bibi harusi wa Kristo sio katika bwili kama uhusiano wa mume na mke hapana ni mfano wake ni kama vile ambavyo eh eh Yusufu alioteshwa akaenda mwezi na nyota na jua na nyota 12. Jua alikuwa ni baba, nyota ikiwa mama, ami ni mwezi, alafu na nyota wakae wale ndugu wengine. E, ni mfano tu. Eh, lakini sio kitu kile kile. Lakini ule mfano unatumika kuelewesha jambo. Eh, uivu unaweza kutokea kati ya mtu posa a walieoa a walieolewa na mara nyingi wivu mkubwa unatakiwa otoke kwa huyu aliyeposa aliyetoa gharama yake kwenda kumchukua mwanake mm -hmm. sio somo langu ambalo naenda kuhubiri leo lakini alikumbusha. leo hii katika ulimalengo wa 50 50 50 nao umeongeza puuzi unaharibu taswira mm. kabisa unaharibu taswira eh kwa hiyo paulo doa cinema haya yote na ni kwa sababu najisikia kama mmepotoka mmetoka katika mpango mpango wa waku, kuwaleta kwa Kristo muweze kuwa eh, eh, bibi harusi wake mwema eh. sasa kumeingia watu wengine ni kama wanawachukua najisikia wivu tena ni wivu kwa ajili ya Mungu eh. eh, mstari ule tumetoka kusoma mstari wa ngapi wa pili wa tatu Eh tuna EW eh, stars kwa msanje. Yes, kwa jioni, tunapokuwa wakati mingine Yesu alipokuwa anahubiri, tunasema watu walikuwa wanakaa chini la, na wanaakaa chini wanaanza kufundishana. Eh usio kwenye King James anasema he started teaching them. Na oh, sisi tunafanya kama tunahubiri, tuna, tunafundisha, lakini vinatakiwa viende sambama Fundisha ni kule kwenda kwenye hoja moja moja mtakaeelewa. Huyu msali Mungu alikuwa na maana gani kuweka hapa? Nabii wale hata zichukua kipande jamani kwaanza kiubiri anapita jujuu bila kuonyesha kipengeli kimoja kimoja mm. eh. napo anakifundisha tu vinginevyo ukipita juu hutapata ule uchu Ujumbe ule mstari wa 3 naendelea lakini na cherea kama yule nyoka mdanganya Hawa kwa hila yake asije kawaharibu fikra zenu mkaacha ujio na usafi kwa Kristo Hapa kwenye King James anasema kitabu cha King James Biblia kweli eh unyofu na usafi wa Cristo yeye anasema the simplicity which is in Christ simplicity Ni kama ule simplicity simplicity ni ni, ni, ni kutokuwa na mambo mengi simple ni vitu vya pesi eh anasema, kama vie wao wambee kwenye mfano wa ni wa Eva anatumia neno Hawa. Aliyodanganywa anayoka. Mpango wa kwanza wa Mungu haukua mpango wenye mambo mengi sana. Eh, watu Adamu na mkewe walitakiwa tu wakae kwenye ile bustani ya Edeni, waitunze wale walale hakuna kuugua na nini na nini ilikuwa ni vitu rahisi sana Eli, ni kama maisha kama ya kichanga hivi kichanga kina mambo mengi sana mingi. Kina, muka sumu ina mipango mingi kinaamka asubuhi na mpango saa 3 itakuwa hapa saa 8 itakuwa hapa nitakuwa hivi na hivi afu ah mtapana chenye tukipo kinajua kitaishi eh sasa natsema hawa watu wanaokuja kuarubuni ambao dawaonea wivu Eh na wasiwasi nachelewa wasije wakawapotosha wakawatoa katika ile simple ule wepesi ule ambayo eh, ambao yanasema ni unyofu na usafu katika Kristo sawa sio maneno mabaya lakini inaondoa kidogo maana maana aidha kuchanishwa ndani ya Kristo hakuna vitu vingi sana badala ya mimi nimekuja ni injili ya Kristo ufanye ushirika katika Kristo ufanye vitu kama hizo alafu anakuja na mipango mikubwa anaotoa katika mpango wa awari Wewe wa bi mpango mingi haikuzi roho bali inakuza mwili roho inakufatilia. Mm. Ndiyo. Amina. E, kwa sababu muda mwingi utakuwa katika vitu vya mwili. Mm. Eh shukuri watu warafika makarisati. Wanaweza akakaa wa, wanaofika labda saa 2, warafika saa 3 hakuna kitu kinachoendelea. Watu wanaingia wanatoka ana mtu mtumba moja naimba kawimba na anashukara kachini mwingine akichoka nenda nje na anaye na, na, na, na simu anarudi na si ndio wanakoanga mkanisana mm -hmm. eh masaa matatu bado mpaka umechoka baadaye mdoro mchungaji anapita kwenye kamlango kanyua akajificha fichia unaona wameshashimama pale muki toka pale sasa unaanza kusherehekea <laughs> eh, ya ya, ya, ya, ya. ukapiga mkatoka jasho ile tu nguvu imeshaisha kidogo unakaa chini Unaanza kuhubiriwa wakati wengi anaanza kama Sunday Biblia kuonyesha kwamba haijai. Mipango mingi sio kwa na kituo na ndugu. Wewe mbe tukifika hapa sisi tunaanza kuchambua neno. Unaanza mm -hmm. Yesu fiapana anasema kicho aniko. Kweli? Mm -hmm. Eh? Amina. Stali watatu anasema mimi na wasiwasi ule uepesi kutokuwa na mambo mengi. Abao Kristo ndio alikuwa ameulenga katika injili yake na chelea. Hawa watu mdoa karibisha ambao sema ni mitume wa uongo eh watawapotosha wawapeleke katika mpangilio mwingine mpotee mpotoke kwa hiyo naona wivu hmm. ngombe ana chocho achobe Chris achobe Paulo wa Korintho anakuambia bibi na wewe na wewe unayemtufuatilia eh mstari ule wa eh mstari ile mstari ule wa wande Anasema hivi mstari wa 4 Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhudhiri au ukipokea roho nyingine msioipokea au jili nyingine msioikubali mnatenda vema kuvumiliana naye anaamalizwa kwa kuweka arama ya mshangao mnatenda vema kuvumiliana ademana kuja mtu mwingine adawaletia Yesu mwingine mwambie Yesu wa banabi na Yesu leo kwenye majandisa Sio Yesu yule ni Yesu kwa majina. Mm. Eh. Mbina. Hatendi yale hana anakuambia ah, anakuja na Yesu mwingine mwenye roho nyingine, na mwingine mwenye ubatizo mwingine. Wanaambia ule ubatizo wa kumiminia maji huko juu, ndio mm. ubatizo wenyewe. Ndio mm. ubatizo mwingine. Ndio. Mm. Eh, ule wokovu eti unaopatikana kwa kula vimikate hivi. Mm. Wanakuambia ndio umeokoka ni uzima eh hey, au la hiyo ile wangu na anachukua maandiko anayasoma kinyume ki nyume ule ni wokovu mwingine wokovu hmm. wa kristo ni mmoja sikia neno la injiri neno la kufa na nafuka kwa Yesu Kristo kulivyotumika ku, kulipia wewe na bibi makosa yetu na yeyote wa dunia nzima aamini na hata si aamini anaamini anafanya kazi kupokea ukisikia hizo habari zimetoka katika biblia na habari nyingi zikotwa na, zi na mhubiri ama kwa kuonana sasa hivi hata video inaweza kukujulisha kwa sababu analeta ujumbe ule ukazia nini moyoni alafu ukakili kwa kinywa chako umeokoka lakini muokovu mwingine ni injili nyingine kweli anasema sasa ana ana ana anawafarijia anawa kama kebehi hwa ana wa kebehi kebehi anama akija mtume yeye ni mtume mmajitu amekuja amevaa hiyo hiyo kimjaja ujanja ujonja akawa danganya danganya akamwambia mimi ni nawapeleka Marekani ninawafanyia video na mkamba mkaingia kingi na eh, alafu na hela mkampa eh hela mkampa alafu mka eh mka mkanfuata mkaache hii njiri nyingine ambayo umefundishwa ya kweli nasema mnafanya vizuri sio baya hiyo ni kebehi ni umeoa kebehi ili kusudi wakishagundua hivi mta, hivi kwa fardo mtu akija labda amevaa amevaa shati kama hili si ndio amepishanisha vishikizo kimoja upande mmoja umeshuka chini mwingine uko juu mm -hmm. kishikizo cha hapa hakijaendana na cha kilichopangwa pale kimeshikana cha chini yake nguo inakuwa imepishana hivi si ndio mm -hmm. ukamwambia da nah, see unajua da nah. leo umekuja kifashion tofauti sana huko vizuri fashion hii vaje nzuri eh hebu shati yako limependeza angalia hapo kwenye sehemu ya chini hapo hii fashion mpya sana nzuri unakuwa na mkebei ili kuzuri ashangae agarekebisha mara moja ni ni ni tu ya kumpa mtu ujume ukamfikia akaufajia kazi. Mm. Eh, ndio lugha hiyo. sababu sawongishoni Biblia imeweka nini? Mshangao, alafu mshangao. Anasema mnafanya vizuri kuwapokea. Kwa ufugo alikuwa anataka kwa kumbea kwamba kwa mnakosea ndugu zangu. Unapomwambia mtu kama huyo ambaye vishikizo kwamba ni fashion amependeza, maana unamwambia umekosea sana. Mm yarekebishwe. Hmm. Mina? na nicha anachokifanya. Eh. Eh, wasomi nasema, Biblia inasema katika kitabu cha Yohana Mlangu wa 4. Yohana wa kwanza, sio injili ya Yohana hiyo, kule mshoniva Biblia. Mlango wa 4 msana kwanza anasema, "Jariibuni roho." Sio kila roho inayosema ina, ina habari za Kristo, ni ya Kristo. Kwa hiyo roho zisizo na Kristo. Na no, mara nyingine ni injili zisizo za Kristo, no, zi, ndizo ndizo zilizo nyingi duniani. Hii haina tofauti na sababu tulifundisha naya mkingo utafundisha leo sehemu yake leo njia inayo ina upotevuni ni pana ukikutana na injili 3 4 tano kumi zikiendelea mahali fulani kwa sababu ya upotovu kama ndio mwingi basi nyingi katika hizo zitakuwa zikunaendelea upo, upotoshwa eh kwa hiyo paula anaambia ambetu nimekuambia mkipokea roho nyingine injili nyingine, nyingine ubatizo mwingine mambo kama hayo kristo mwingine mnafanya vyema. na e, tunaoona kwamba anawakebei kusudi wa haraka kwa sababu biblia haisemi hivyo kupokea kristo mwingine na injili nyingine biblia nzima inasema zijaribu roho msipokee kila roho eh anasema katika yohana wa pili, Mlangu wa, wa kwanza ni huyu ni mlango mmoja tu Isaya 10 anasema mtu akija ana injili doctrine ambayo sio ya Kristo ama sio Kristo kama haya ambao mimi limewafundisha Paulo anasema mtu huyo hata salamu usimpe simbe hata salamu sasa Paulo ananiambia afanye ah, vizuri kumpokea maana yake anawakebei ili kuzidi washtuke na kuna mtu mwingine ukimwambia moja kwa moja unasema unaona hapana umpe kinyume ili msuda a, a, a, a aweze kungamua mwenyewe nisho linachokua nafali au galatia 5 anasema bali kwa hapo mbio nzuri ni nani dali aliyowageuza hizi mbio mkageuka mlikuwa mnaenda hivi vizuri na Kristo sasa mmegeuka mbele kinyume alimaanisha kwamba Wameda anasema huku ku eh huku kufundishwa sio kule kwa Kristo kwa, kwa nyingine ninaambia kwamba jamani mmeshapotoka ji jirodini haraka amina. Amina. amina Ndiyo msali wa 4 nao usema akionyesha kama anawakebekebe ana kidogo msali wa 5 anasema maana ya nadhaniakuwa mimi sikupungukiwa na kitu walichonacho mitume walio wakuu Anajaribu kuanambia anasema wamekuja watu wengine wana njiri nyingine wana ubatizo mwingine na kila kitu kingine wananyonyesha maji wakati Biblia hajasema hivyo mume wapokea anasema nashangaa kile tu wafanye mwawapokee kwa sababu mimi ndiye niliyowatia njiri ya kweli ya Kristo ambapo naonea awefu sasa kwa ajili ya Kristo uvivu wa Mungu Sikuwa na kitu kilichopungua usiku kwamba ah jamaa waliniacha mimi Wani acha injili ya Kristo kwa sababu bra ni kwa sababu yakabilika katika ngoe na mimi mtu atakataa ujume nao hapa mimi nitamwambia kwamba sina nilichopurua ni nafsi tu ya mtu iliyokataa mm -hmm. sio sawa kwamba nimekabilika hapana by the way alikabiri mimi ni nani mimi nipo tu si, ni chombo tu ni barabara ni, ni sehemu ya kupita ya Kristo sio cho chochote Labda ni yule punda wa Kristo alikomemba baba Kristo lakini Kristo anaingia Yerusalemu alikuja mwe, alikuja juu punda punda hakuwa na uhusika alikuwa tu chomo. Lakini ile Hii injili ya Kristo haikupungua kitu. Haikupungua kitu. Eh. Kama ni wokovu inausema wa kweli. Kama ni kemea ina kemea kweli. Sasa tu kuiweza kuibeba na kutokuibeba ni jukumu letu na mimi nikiwa mmoja wenu. Amen. Eh kana kana sema siyo sababu ya niji kudanganyika mkafata hao watu wengine kwa sababu so, mimi kama kama mlifuata labda wale watu kwa jinsi yao ya mwili na nini mimi mwenyewe siko nimepungukiwa kitu ada tu kitu kingine ambacho alikuwa hayuko vizuri na bibiliyo mwenyewe nadhani kakili anaambia msali ule wasi, wa, wa wasita nasema lakini Nijapokuwa japokuwa mimi ni mtu nisiyejua kunena hii si hali yangu katika elimu ila katika kila neno tumedhihirishwa kwenu Nasema inawezekana labda mlidanganywa na na manabii walio kunywa nae anaongea maneno makali, wewe kwa manabii wamepeshwa kuongea. Kuna nabii mmoja yuko hapo. Nafikiri wamefungia ibada iba zake saiza waendelee. Wewe anajua kunena yule. Paka alioba kampeni ubungwa kapata. Lakini atanena dha mdomo. Lakini haneni kwa Kristo au kutoka kadena neno moja zuri la Kristo hakumabadilisha kwamba amekamilika. Baada anaanambia anasema hivi kama mridanganyika kwa sababu labda bibi mkawafata wale wakawapa injili ya uongo labda mridanganywa na jinsi wanavyonekana uwaaji wao binu zao huko nyuma ataeleza kwa nini walidanganyika walifata vitu fulani vya kijinga raha kwa hao watu. Mm -hmm. Eh anasema lakini habu kwa na sababu ufanya hivyo kwa sababu so, mimi ndio wale tayari injili sina nilichopungukiwa hata kama ni nguvu za roho zilizidhihirisha tutakwenda kwenda kwenye mlango wa mbili kama ni jume kama kile kitu ni wakabilishia basi mliamboa wewe kwa bei leo hii unaweza kukuta hebu nisikie ukweli kukuta dadi ya ndoa watu wanatoka kwenda kutafuta vitu vingine ambavyo ndani vilikuwa vimekabilika ku kuona wao wanakwambia wa, wa, mtu ana, anaweza Okay, sita njuko lakini ufupi ni kwamba e, watu hupotoka sio kwa sababu kuna vitu viempungua ni kwa sababu tu wamepotoka. Pana nasema kama ni msanii ule wa sita lakini Nijapokuwa japokuwa mimi ni mtu msiyejua kunena anasema mimi waje nikiri naweza kana sio umepesana wa kunena labda sijiwe kuongea na kuwachekesha sana. Eh, hey, halafu ndo kuwafanyia madoindo na kupiga tusarakasi tawapa na wale. Lakini nasema kwa habari ya ujuzi na ufahamu na elimu ya kweli ya Mungu siko hivyo nimekabirika huko. Na niko kwa msingi, Niko kwa maana. Mungu amenimaramia mimi nisikie mtaba naongea anichekeshi, hadi Hani fanyie unyojo na nini lakini akani kweli nikaielewa nikajua okovu uko hivi uzima amنيه uko hivi hukumu iko hivi kweli iko hivi e, mapito nikajua kweli hata kama nitakuwa imekauka meno hivi kristo alikuwa amjekeshaji sana mara nyingi alipokuwa akiongea watu walikuwa wanaondoka eh Walikuwa wanaondoka kwa hivyo alipoenda marafiki wake mabepo ruka 13 hadi afike msani wa 20 akasema mwalimu ondoka maeneo haya kwa sababu bii eh, eh, Herode amejipanga kukuua. Hiyo ingekuwa vizuri usoge uende sehemu nyingine. Walikuwa wanadanganya ili kusudi tu watu waondokee hapa hataki kusikia. Agazabaini lelelim yule mbweha. Kiongozi wapi anamuita mbweha? Mm. Eh, kumwambia mbweha kwamba niko hapa leo na kesho nitakuepo hapa akitaka aje na kesho kuto baadae hapo nitaenda pengine. Wao tutaondoka baada wangu ukifika. Siondoe fina kauli yake ayeu yeah. kama ma limanedo ya kuvutia sana ya Yesu Kristo. Mm. Eh Paulo anasema mimi inawezekana sijiwe kunena, sijiwe kuwachekesha, wewe kwa biada hata ni kinenda hapa. Inawezekana sijiwe kuwachekesha, mm -hmm. sijiwe kuafurahisha sana, lakini kwa habari ya maarifa mm. inawapeni maarifa. Mm. Mm. Eh, na niko tunataka kufanya Leo hii watu wanapenda akija mhubiri wao, eh, hey, yule mhubiri shijini nani dispensary, anajua kuichekesha. Hey, leo anakuwa nani? Mpaka mtu anaanza asiende kanisari kwa sababu yule mchekeshaji leo hayupo. <laughs> Siku akionakuja anayechekesha, wanajaa hivi <laughs> vitu kweli kama sio ujinga, utoke nyumbani, uende kuchekeshwa. <laughs> <laughs> uende kuchekeshwa nyumbani kanisari? Apari. Si kuna vipindi vya vichekesho kwenye TV. <laughs> Unaisho kaweka ukitoka risani uache kula, uache kunani, wala usivui ukae pale ucheke mpaka lakini si kwa kujifunza kujifunza kweli. Amina labda. Amina. Amina. Funza wa yeah. uzima milele. Kweli. Eh. Bado sema mimi si lakini bila nina barifa ninaweza kuwafundisha kweli. Kwa hiyo tumeona vipengele kile cha kwanza mm -hmm. tuliona kwamba Paulo anawaambia Sina mambo mengi mimi na hapa tu njiri kavu. Amina. sichekeshi si, si chochote si ndicho. Kwa hiyo inere ina ina ina na ule ujumbe wa kwanza tuliona mkubwa anao no, sema injili ya kweli haina mambo mengi, haina vichekesho, haina njimbo, haina kelele. Nyimbo ni vitu vya vile viumbi vichache vya kawaida ambavyo havichukui nafasi ya injili. Amina. Tuko katika kipengele cha pili. Injili ya kweli haina gharama na hapo ndipo penye tatizo kubwa sana. Hmm. Eh, ya leo imejengwa juu ya gharama. Hmm. Na mtu akishiamoa kabisa kuwa sehemu ya, ya makanisa yao, hmm. kwa kweli anabidi afungue mfuko wake. Na kwa mipango mizuri kwamba watu wanaokolewa, ah, kupotea wanapotea wanaanzia nyumbani kwake. Wafauti wanaanzia nyumbani kwake hapo hapo. Kwa hiyo hiyo gharama wala haieni kuwatengeneza kwa wote. Inaenda tu kujaza vitabu vyao na kuwavalisha wanavyotaka na Unaweza lihubiri na tembea limevaa ma chain. Wewe Wakati wa, wa Biblia hizo chains za dhahabu na nini? Z, zilikuwa nyingi kuliko hata leo. Dhahabu zilikuwa nyingi. Lakini unadhani Yesu alikuwa anatembeaamevaa mikufu ya dhahabu? Petro Sasa wameanza wapi kama wa waingilisti wa kwenye Biblia wote kuanzia na Mungu na Kristo? paka watumishi wote wao watu, wameviitoa wapi kama sio njini nyingine na Kristo mwingine bani tusibweke kwa hiyo injili ya kweli haina gharama hata kama ipo, ni ndogo ha, na, na, na si mzigo anasema jitieni nira yangu mjifunze kwa, kwa kuwa mimi ni mpole mnyekevu anasema kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi kama kuna gharama ni kadogo. Amina. No. Labda ni gharama ya wewe kusafiri kutoka nyumbani kwako kwenda kanisani. Labda utalipa nauli ya shilingi 2000, 1000. Labda hiyo ndo gharama lakini jinsi nyingine unaposafiri Unafika hata Kariakoo kama unatokea huku kwetu bezi unaweza kutumia hata 1000? Why? Excuse me, mwendoka simekufa. Kienda na bajaji. Na sasa hivi kuna joto ukajwa na soda na hukumu sodaitumia ambayo hata kanisani utumii. Kwa injili haina gharama. Kwa sababu nyingine haina mambo mengi e, katika habari ya gharama. Hem katika ule mstari ule wa saba Anasema hivi, "Je, na alifanya dhambi kwa kujenyekea ili ninyi mtukuzwe kwa sababu na aliwahubiri injili ya Mungu bila ujira? Ujira nini? Malipo, gharama." Anasema mimi nipo wahubiri kama na ngari kama kwa kweli kuna hela nyingi kama injili ingekuwa inalipiwa njiri kwa kwanza alikuwa Paulo katika wanadamu. Lakini anasema mimi niwahubiri injili bila ujira wote. Mliokoka, mlifanya ushirika katika Kristo, mlifanya kila kitu sikuwatoza chochote. Na tuiona hata kwenye mlango wa ndada nasema hata Tito nilimtuma, na wale watu wengine tuliowaambia waje pamoja na Tito. Je, Tito aliwatoza chochote? Ah, labda msemo kwamba Paulo mwenyewe hana shida lakini mjaji anatumwa watu anakuja kukusajia. Na ndivyo wanavyofanya nabii haja akakusajia mwenyewe wakati mwingine. Anakuwa na wajumbe watu wajumbe wake na waigizaji wake wanaoigiza ku, ku, ku, mi, miujiza miujiza ili kusudi mlipe. Okay. Eh, hey, mwingine anaenda kabisa anaenda anadulua uh, stretchers za Australia anatembea na nini na elema magongo ya ma, kutemelea ma, ma, ma, ma, na nini alafu anatembea anafanya hivi. Nishapodarisha. Nishapo. Ukitafuta huyo mtu hujao kumona popote kumbe wanao wametoka mm. mbali. Mm. Eh. Baada anasema mimi kosa langu ni nini? Ni kwamba sikuwatoza gharama nilipowapa injili. Na ida rekana licho kile chako kinawapa shida. Walikuwa wanaona kwamba tunayokuja labda eh lazima uchange VX ya, ya mtumishi. Ni gari kubwa. A bilioni 500. Mchange Yuda nae kuja hawadai chochote wakaona huyu dhaifu. Eh, azima sasa kosa langu ni nini? Msani ndana sema Eh. Leo hii manabii. Manabii wanataka kuniambia na makanisa yao, sio manabii makanisa yote hayo naweza makubwa makubwa yote hayo. Unaniambia kuna Mkristo yupi ambaye anakuambia kwa anaamini kwamba injili ha, ha, ha, ha, ha, hajabebebishwa mzigo wote hawana pa kwenda au wameamua kutokujua tokujua pa kwenda lakini wanajua wamebebeshwa mzigo leo hii nikwambie mtanzania wa kawaida kabisa wakatikati kimaisha adateseka na mzigo wa injili kuliko mzigo wa kodi nani anaweza kapinga hiyo kauli eh bora hata kodi utaikuta barabarani basi labda kama naitumika vibaya na zinatumika vibaya labda utaikuta dawasa na saizi ya tuna maji lakini angalau watawadanganya kidogodogo hii nyingine utaiona kwenye vx la mtumishi mpaka nasajili gari lake kwa jina lake hivi wewe ni mtumishi gani ambaye? unaenda watoza watu hela unaenda kuongeza shilingi milioni tano kupata kibao padu ungekuwa na, na namba tu ya kawaida eh, za namba za gari za kawaida za, za kitanzania ya ngapi na ngapi ee ee ef walev akie anaenda naweka na jina lake ili kusudi ajionekane alivyo Kwa programu anasema ole wenu mafarisai kwa sababu mnakula nyama za wanyeri eh mnakula nyama za wanyeri wewe mwambie hao mababii wanaishi wana, wana katika utajiri wa ule utajiri unatoka kwa watu wenye uwezo sana walio wengi wanatoka, walio watu wenye uwezo sana nao wanakuwa wajanja, hawaweza wakutua anatoa kiujanja ujanja wanyaja lakini huyu huyu mdogo mdogo huyu anatozwa Amina sura ya 11 wanada nasema na aliwanyang'anya makanisa mengine mali yao nikitoa posho langu ili niwahudumie ninyi anasema ndiyo walikotolivaona mambo yale yalikuwa kakaa ili kaka. nibidi Chochote ni chochote nimepata sehemu nyingine kwa watu walio kwa wana, we, wa na wao waambi injili ina ina gharama fulani nasema kali ka gharama kadogo ambako, si kwa kawaida ambako ninyi sikuatozochote Chochote ambacho hata lisainiwa tozo eh lakini hata ukadogo ni kupata kwa watu wengine ndiko nilikotumia ni, ni ni ku kuhudumia ku, ninyi na lengo langu si kuja kueleza kwamba sikutaka mniletee maneno maneno msizekwa kwamba hu jamaa amekuja kutafuta vitu kwetu huko juma anasema Sitafuti vitu vinavyo na tafta ninyi. Amina. Sorta... Ngo wa bien, mbi wa kweli. Anatafuta roza watu atafuti vitu vya watu. Amina. Eh. Anasema kidogo nilichokuwa nacho nilichowezeshwa. Labda sehemu nyingine anasema bii alikuwa anahangaika kufanya kazi kwa mikono yangu. Nilikitumia Asama, tayari, kusem, unangu, nato, na hata ili kusudi. Anasema niko tayari huko mbele atakuja kusema mlango wa 10 mianzo. Niko tayari kutapanya nacho. na hata mimi mwenyewe nitapanywe ili kusudi injili ya Kristo ifanye kazi. Iwafikie Amena. Nabi Rustali e. wa, wa nilipokuwa pamoja naji na kuhitaji sikumlemea mtu maana hao ndugu walio kutoka Makedonia walinipa kadiri mahitaji Yangu nami katika mambo yote na alijilinda nafsi yangu nisiwalemee hata kidogo tena nitajilinda. Anasema kwa kweli hapa mkubwa ni kwamba kujitahidi eh na labla wale wasemane nani hasa wa wabiri kujitahidi kwa kadi hata anasema ili ni lazimu nilipungukiwa nilipokuwa katika tendo lakini nilijishika na nikapata msaada kutoka kwa watu wengine ili kusudi nikaonekana nimekuja kutafuta vitu vya nje kweli amenam Mimi bila mi, mi, supia katika hali kama hii hmm. eh kabisa kuepuka kuchanganya vitu na injili. Eh. Vitu na njiri Eh. Azima nitajirina na nilijilina nitatenda kujilina nita nisije hata nikipungukiwa sitakuja niwaambi ni mipungukiwa na chochote. Nitatafuta mbinu nyingine nitatua tatizo langu lakini injili iendelee bila gharama kusije kutokea visingizio Amina. Wewe no, kitu kibaya kwenda katika hali kama ile. Injili mradi tu sisi wa hii injili fanye nini iweze eh, kusonga mbele bila mawaa bila kuchafuriwa injili ya leo imechafuliwa amina imechafuliwa na sadaka amina imechafuliwa na ufrimazon amina eh, imechafuliwa na na, na miradi. miradi ya shule ya nini ya maostali Miradi binafsi elimu eh size trochanga ada ya mtumishi size yuko anasoma anatafuta ana, ana page ndio ngoma polini polini yete aje aite doctor mnaanza kugalimikia eh sio sahihi eh, Kwa kwaana sema nilipopungukiwa nilikaa kimya nikatafuta binuni nyingine kutuma tazo yangu ili kusudi nisije nikaonekana kwamba kwa yani isieleweke kwa ya, watu vile kwa namna nyingine na yote ile Eh Songemere, mstari wa kumi anasema kama vile ile kweli ya Kristo ilivyo ndani yangu. Hakuna mtu atakaye nifumba kinywa katika kujisifu huku katika mipaka ya Anasema kwa kweli jinsi nilivyo inenda. Hakuna mtu atakayeweza hata kunizushia sema eh. ila Paulo ndoamekana kwa, kwa namna fulani ana, ana, ana anatafuta pesa tayari ana viwaje sehemu fulani naasema mimi sina hasara kazi makasiyo akasema kama anaviwanja viwaje sehemu fulani wakasema hivi viwaje nilivitoa kwetu a nimeamua nikae bila viwaje nisona kila kitu nisona makazi nif, nifanye kila kitu nistonze chote ili kushuhudi injili baki injili amenna so, sasa wanasalimia mfumo halisi wa kuendesha injili huo ni, ni kimo cha juu ndio lengo kwa sababu injili siwe na gharama lakini kwa mtazama anaelewa gharamah ya injili gharama ya kweli gharamah ya kweli e. lakini gharamah ya ku ya kutengeneza na uongo ndio ndo kuja inafunika injili kinachobaki ni nini ni mambo ya kimwili ya kiroho yanafutika mara moja. Amin. Isara 11:0 kwa nini? Kwa nini nafanya hivyo kati kati kwa nini nimekuja na kuwahudumia bure hamgaliwiki. Wewe mwaambie ukiona hivi kwa mfano akija mgeni kwako akakwambia unampa maji sio asinywe maji. Unatafuta chakula ambaye sima sina shida na ule Karibu unachokula sima ni chakula. Akakaa ka mkaongea akabaliza akaondoka. Utajua kuna mnapendana? Mtaambie mnapendana na yule ambaye mnapeana vitu. Sasa upendo ni kupeana. Upendo ni maneno ni uwongo upendo ni vitendo kwa hiyo bana nasema je je ikiisero zako amani mpekuja kwenu usiwadai chochote hizi yes, faji kwa sababu siwapendi, labda asibaba hapana. ni, ni dalengo jingine linaweza ni nikaonekana kama vile siwapendi lakini ninawapenda Mungu anajua amenia nimejitahidi kwa sababu inaonekana kuna uwezekano wa kueleleka vibaya niamoe kuonekana nikifika kwenu nisinywe maji sile chakula nisiwachochote niingie ile ni wahubi njini niondoke Eh, Asubuhi kwa, kwa nini? Je, ni kwa sababu siwapendi ninyi Mungu ajua. Sasa Mungu anawajua, ni na, ni anajua ninawapenda na sifanyi hivi kwa sababu siwapendi. Amen. Na napata ujumbe. Amen. Mm Unaelewa? -hmm. Mm -hmm. Usali wa 12. Sasa unasema mimi naondoka na ujumbe gani? Wewe tunao pata ni kwamba mpaka uh, sasa ni ule ule ukubwa kwamba mm -hmm. Uh, njiri haina gharama haina mambo mengi ye yeah. na hata kama kuna gharama kama zile gharama zinaweza zikafanya injili kaanza kama ku, kunenewa vibaya yeah. mbona huyu mtu analeteni kuna kama anatotoza nauli huyu hmm. ana ujenye wa nauli ni kama wale watu wanaoleta magari wanaoleta injili kwenye magari anafika mbele anawapa kipeperushi fulani Alafu anakitoa pamoja na Kaaba hash. Unatoa book. Nyingineeweza kanjia mkenge akatoa mpaka buku 25. Ukifikiri umemtolewa lakini nyuma yake unajiuliza sinaweza ikaleta maana mbaya. Huyu labda anahitaji fedha hizi ajine na labda ndivyo ilivyo ninavyoona. Kwa hiyo dawa yake nenda kawape basi injili bure. Ukiona kuna gara benatakiwa ukitoka pale ndio afanye kazi kabebe maji wakulipe 1555. Mm. Eh. Amen. E. Ele kusudi ulinde injili ya Kristo istafliwe na vitu vya mwilini. Amen. E. Eh. Na vitu vya mwili. Wewe wabe tulipokuwa hudumu hapa labda tunajenga hiviote. Ni tungeweza kwenda kimwili tukaokeana kiwango. Oh bana ehe. Wewe hapo tutakuwa 2020 20. Tungeza kufanya? Lakini ndo hapana. Kama Kristo akiona tunahitaji sehemu ya, ku, ya kukaa, atatupa viti. Mm. Eh. Akiona tuhubiri tukao kimkeka kwenye mikeka na majani, mm. basi atatupeleka hivyo hivyo. Lakini hatuchanganyengilia yake. Kweli. Isali mm. wa anasema, "Lakini ni fanyalo nitalifanya ili niwapinge hao Watafutao nafasi wasi wasipate nafasi ili kwamba katika neno hilo wasi wasijiwajisifialo waonekane kuwa kama sisi Anasema haya yote na yafanya. Vizuri ya ma, oh, mstari. ni yafanya siri za huzuri mbovu stadi ni mstari wa ngapi 12 tuna mpaka mstari wa 16 kwa hiyo tunakaribia kumaliza Anasema lengo la kufanya haya ni kuanyima nafasi watu wengi ujume unayotoka hapa najua sio umepesa lakini upo anachotaka kusema ni kwamba tujiepushe tusifanane na fanane nao wasije wakaonekana ghalema ah. tunatoza pa, tunatoza pesa ya injili na Paulo sara sema tofauti yetu tu ni ndogo si tunatoza tunatoza moja, moja. Paulo anatoza 2000 wote tunatoza pesa kwa sababu Paulo anasema ninawajimba nafasi Wasiyo wakatoa waka kama mfano kama na Paulo na mapesa kwa ajili ya nimeamua nitumie gharama zangu na watu walioko mbali wanisaidie chochote lakini kwa hapa niende kinyume nao wao wanahiki wanadhiiki mimi sina chochote nasema si wapi nafasi eh si wapi nafasi ya kuweza e, na, na, na na hili ni somo la msingi ninaomba kidogo tulifikirie ujitahidi ujumbe tu upata usikilize ujumbe katika maisha tu ya kawaida jitahidi usifanane na na na mtu mbaya ili kusudi asipate kigezo cha kufanya nini cha kujificha akasema ana yeye mbona kama sisi tuko sawa eh kwa mfano leo hii watu anaenda kufanya biashara na panga mapete kwenye vidole ya ndete haka mapete ya bahati ya kuvuta wateja ya kuvuja ya, ya majini ya kupunga nini pepo na vitu gani. Wewe ukaweka labda pete lako la ulembo, upendeze. Yeye wale watu wao watajua tofauti kwamba ah hawa ni mapete yao ni ya ya ya, ya, ya, ya biashara. Huyu pete wake ni za kukupendeza. Kama ni hivyo ziepushe usizoeke usiwape nafasi ya kujilinganisha na wewe uweke wazi uwe clear mm. eh ni kanuni muhimu sana amenna e. okay kwa e, hivyo leo tuchukulia mtindo wa jwele ukakuta leo iko mtindo wa jwele mbaya wanaume unakutana na sukama ma, marasta manini wao wakasuka mirasta mikubwa mikubwa wao kasema bana mimi nitasuka virasta vidogo yani ambavyo havina ubaya vyote ni virasta dawa yake kata nywele wanaume wao nywele fupi binasema wanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu ndio eh ivi ningekuwa nilikuja hapa nimefuga manywele yako hapa ya kichwani kama mzungu kama nimejitwisha nani ningeonekane ni, imekamilika na lakini okay. nimejoa mm -hmm. sunni fasadari the how like lakini ukutana na manabii kuna ni professor mmoja hapo sio kucha Dar es Salaam unakutetembea nimejitwisha manywele kama hivi naona kabisa ni bogus hata jina la profesa ni kama profesa wa mbweha. Eh. Na likiongea na eh. kama hasa alina akili nzuri. Lina kumbukumbu ya mambo, lina uzoefu lakini halina akili nzuri. Eh. Lazima badala umeongea ukiwa kama umepandisha mori, yeye ndio nimepandisha mori kwa sababu unasemwa vitu dhamini nakemewa haibembelezwe. Amena. Eh. Tulikuwa durugogo ya Yesuonga kwa 12 13 sema hivi tatu. maana watu kama hao ni mitume wa uongo watendao kazi kwa hila wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo leo hii kuna mitume mitume wa uongo leo hii wameja mitume na manabii wanajigeuza waonekane kama mitume wa Kristo wewe wabi hawa wao tunajisikialeta wa mitume kazi ya mitume wa mwisho bila yuko anasema alikuwa alikuwa Paulo Nene sema mwana yali zaliwa kama siko wa wakati wake. Eh, hawa wote. Loskiame divari cha tungo uhuni uhuni na nina naomba ni mitume na malabii watu wanashinda kwake wana wanaabudu wanamlamba miguu afanya nini? Endelea kudanganyika tu. Ndio ya ni fupi. Kabisa. Amina. Na, na kuomba uiepushe nafsi yako dhidi ya hawa mitume na malabii. Je, kabisa? basana sema wana jegeuza kama mitume wa Kristo wakati sio mitume wa Kristo kweli eh tu, tumalize msali ule wa wa 14 anasema wala si ajabu maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa maraika wa nuru e. Azima hawa wanofuata kubwa wao ni shetani. Wewe wewe, kazi ya kwanza ya kosa la kwanza shetani. shetani alipo, alipo mapema tuachane na kiburi kilichofanya mbinguni. Alipoanza kuoperate dunia alianza nani na uongo. Alianza kakutana na hawa yule dada hiyo. Yule mama. Anasema hivi. Ah, wewe norekana nzuri lakini huli ule ukashiba. Ule kule mtu ushauoja ule. Azima ule mtu siwezi ushaujirewa ba. Hai siyo ruksa. Na mimi nakacheka kama mafimazo kama na nacheka. Ule ndo wenyewe sasa mwizio. Wewe ndo mbuzi kwani kila siku atakuwa kidogo wenyewe. Dada kaona nzuri akara akamwaga. Shetani kazi yake ndo na watumishi wake lazima wajitahidi wadanganyi. Na uongo wao huwezi kwa utafsiri bila pacha rohoni. Hata ufajeje mm. eh utawaona ni wazima ni wazuri atakujaamevaa masho atakwambia bwana awe utaona wao huyo ni ponye roho wa Mungu kweli kweli eh na lile salamu ndio Kristo mwenyewe ukiliona tu unafikiri ni Kristo kumbe sio Kristo ni udongo mm. mama Maria utuome. ukiona kumbe ni udongo ukiuvunja unasagika a kama baba yao kama kiongozi kama shetani ali, ali, ali, yao aliyojigeuza wewe mimi shetani alipofika alijigeuza alipokutana na Yesu alianza kukoti Biblia pale kwa matanone matanene Ruka nene pale eh homia kama wewe ni mwanaume sema ningekuwaambia imeandikwa girushe E, a aka kanukuza Biblia ya 91 anasema atawachuma malaika wake wakubebe usije kujikwamungu wako atakulinya kweli Biblia inasema hivyo anatumia maneno ya Biblia kana kwamba ni maneno ya Mungu lakini naye anasema ni shetani hivi wale watu wanaenda kuapishwa Wakapewa via wakashika Biblia wanakuwa na hapa kikweli ki, ki Mungu kweli kweli Mungu unasema kwanza msiape a. Eh, Kusali ulikuwa wakubwa tano. Anasema basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wao mfano wa watumishi wa haki ambao mwisho wao utakuwa sawa kazi yao. Kwanza nimalizie na haya maneno ya mwisho. Anasema mwisho wao utakuwa sawa sawa. Kazi yao sio uongo mwisho wao utakuwa uongo. Kazi yao sio ku, ya kulagai wata, wataishia katika kulagai na wata la. Mwisho ni mbaya. Walichokifanya kibaya mwisho wake utakuwa mbaya. Haya nasema kama shetani mwenyewe anajigeuza, hawa mitume wanaokuja wamejigeuza hivi, wamejigeuza hivi, sio kitu cha ajabu kwa sababu kama baba lao mwenyewe anafanya watoto watafanya nini? Mtoto wa nyoka si nyoka. Eh. Na leo mheru ujumbe. Amen. Jumba leo nifunge kwa kusema kwamba Injili ya Kristo haina vitu vingi, haina gharama nyingi, haina matendo mengi ya mwilini, imejawa tu na kuyasoma maandiko na kuyaelewa na kuyaishi. Mungu akubaliki sana kwa neema ya Bwana uweze kuyaweka katika vitendo sisi sote pia Mungu. Tukushukuru baada kwa neema ya fadhili zao kwa sehemu hii ya maandiko, uh, tunaomba ukatuangoeze basi Mungu katika kuyaishi. Sifa na utukufu kwa Kristo tu vai a Amém.